și în și pe pământ, tata, și sfânt. Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, preotul Valeriu va aduce, iubiți ascultători, lecțiunea I082. Inițiala I, care este în fața numărului curent, se referă la numele cărții din Noul Testament pe care o studiem, respectiv Evanghelia lui Ioan. Pentru început avem din capitolul 6 al Evangheliei lui Ioan, versetul 60, pe care îl vom citi și îl vom explica așa după cum Duhul lui Dumnezeu a găsit cu cale să călăuzească pe un prea credincios slujitor al său, în persoana preotului Niculiță. Mai înainte de aceasta însă dați-mi în voie, vă rog frumos, să vă citesc o poveste din folclorul mongolez din Mongolia, care are o semnificație pentru noi. De altfel, trebuie să știm, ca o paranteză fiind spus, toate poveștile, toate basmele, în general, majoritatea lor dintre ele, poate 99% dintre ele, sunt inspirate din cuvântul lui Dumnezeu, arătând adevărul lui Dumnezeu în mod acoperit pentru toți cei care doresc și pot să îl vadă. Povestea poartă titlul Lama și dulgherul. Lama este un nume dat preoților din religia lor. Spune că în vremea veche trăia odată într-o țară un lama tare aspru și tot acolo trăia și un dulgher, un templar. Întâlnindu-l într-un rând pe dulgher, lama i-a spus. Oamenii trebuie să se ajute unii pe alții, să-mi faci o casă și am să mă rog zeilor să-ți trimite fericire. Dulgherul i-a răspuns. Câtă vreme mâinile îmi pot ține toporul, nu mi-a nimeni fericirea. A zis și a plecat mai departe. Și a ieșit lama din pepeni, că se obișnuise ca tot să-i muncească de pomană, și s-a gândit atunci cum să-l prăpădească pe dulgherul neascultător. S-a gândit el ce s-a gândit și până la urmă a găsit. S-a dus la împărat și i a spus, Azi noapte m-am înălțat la cer și l-am văzut prea mărite împărate pe răposatul tău tată. Împăratul tată mi-a poruncit să-ți un răvaș, ia că tăl. Și a dat împăratului un răvaș lui de el însuși. A luat împăratul răvașul și a citit. Vreau să durez în ceruri un templu, dar pe aici duce în lipsă de dulgheri. trimite fiule pe dulgherul tău, l-am va spune cum poate găsi drumul până la mine. Chemându-l împăratul pe dulgheri, a spus. Tata vrea să-i durez în ceruri un templu, ia ca părunca lui. A privit dulgherul răvașul și a întrebat. Păi împărate, cum să ajung în cer? ha mai ușor că nici nu se poate, a grei cu răutate Împăratul din cer a poruncit să te închidem în șura ta, cărea să-i dăm foc. Atunci, odată cu fuiorul fumului, vei zbura drept în cer. Bine, așa să fie, a răspuns dulgerul. Veniți mâine la prânz să mă petreceți la cer. Ajuns acasă, i-a împărtășit dulgherul nevestisii. Măi, femeie, vicleanul ăla de lama vrea să mă prăpădească. Ajută-mă să fac un singur lucru. Și cât a fost noaptea de lungă, dulgherul și femeia lui au săpat un drum pe sub pământ, ducând din șură până în casă. Către zi l-au isprăvit. Iar la prânz, împăratul, alaiul lui și lama au venit acasă la dulgher. Dulgherul a fost închis în șură, lama a împins o legătură de iarbă uscată către ușă și apoi i-a dat foc. Când fumul a acoperit totul, dulgherul a șters-o acasă prin ieșirea de sub pământ și a privit printr-o crăpătură cu mar de șură. Iar împăratul și alaiul lui se tot uitau în sus vrând să vadă cum se va înălța dulgherul la cer. Vicleanul lama și-a ridicat și el privirile și-a strigat. Uite, uite dulgherul, l am înfășurat fumul și drept în cer l-a dus. Atunci s-au împrăștiat cu toții pe la casele lor, urându-i dulgherului să împlinească așa cum se cuvenea dorința împăratului din cer. O lună încheiată a stat dulgherul în casă și n-a ieșit nicăieri. De trei ori pe zi îți spăla mâinile și fața cu săpun și curând se făcu mai alb decât un nord de primăvară. Dacă s-a încheiat luna, și-a pus dulgherul straie de mătase albă și i s-a înfățișat împăratului. Tatăl tău din ceruri împărate m-a trimis pe pământ poruncindu-mi să-ți dau răvașul acesta, i-a spus dulgherul. A luat împăratul răvașul și l-a citit. Și scria următoarele. Dulgherul mi-a durat un templu bun, răsplătește-l și trimite mi pentru trei zile pe lama. Un templu fără lama e mai rău decât o iurtă pustie, iar lama să vină pe același drum pe care a venit și dulgherul. I-a dăruit împăratul dulgherului o cămilă, o sută de țibici, de ceai, i-a dat-o și, și a poruncit să fie chemat lama. Văzându-l pe dulgher cu fața și mâinile albe în strai alba, lama tare s-a mirat. Cum de mai era viu? I-a apoi împăratul răvașul tatălui său din ceruri și i-a poruncit să se gătească repede de drum. S-a gândit lama, dacă un dulgher de rând a izbutit să ajungă în cer și să se întoarcă viu și nevătăma pe pământ, nici vorbă că voi izbuti și eu. A doua zi împăratul, alaiul și dulgherul au venit la lama acasă. L-au închis în șură, dulgherul a adus un braț de fân uscat și a dat foc. Lama și-a sfârșit zilele în flăcări și fum. Din aplicațiile bune pe care le putem găsi acestei povești la viețile noastre, am ales una la care vă rog să fim toți cu mare luare aminte, pentru că ne privește în mod direct și personal. Vedeți, dumneavoastră, sunt unii astăzi, sunt destui. Am găsit prin multe, așa zise, adunări creștine, am găsit prin multe biserici, depinde cum vor să se numească fiecare, oameni care învață calea către cer fără să consulte manualul cerului. E drept că lama acesta a făcut-o din răutate față de dulgherul acela. Oamenii de astăzi nu neapărat din răutate, ci îi fac așa cum am spus, pentru ca să-și asigure un câștig vremelnic. Fără însă a consulta cuvântul lui Dumnezeu, fără însă a ne prezenta pe Domnul Isus care este singurul, el este calea, nu sunt mai multe căi, că e o singură cale și ăsta e Domnul Isus spre ceruri. Oamenii din aceștia, cărora le place să trăiască bine pe pământul acesta, ne prezintă multe alte căi de a ajunge în cer în locul Domnului Isus Hristos. Aceștia vor sfârși, la fel ca și lama din povestea noastră, ei înșiși vor fi pierduți în pierzarea în care duc pe atâția alții, pentru că nici ei nu se interesează pentru ei de salvarea Domnului Hristos și nici pe alții nu îi conduc la Domnul Hristos. Cum ar putea să conducă pe oameni la acela pe care ei înșiși nu l-au cunoscut niciodată? Cum ai putea să conduci pe un om pe un drum pe care n-ai fost tu însuți niciodată? Iar cu privire la noi care ne lăsăm învățați, să avem mare grijă iubiți ascultători, dacă cele ce ni se spun în biserică, în adunare, în comunitatea religioasă, în sinagogă, oriunde am fi, dacă cele ce ni se spun nu sunt adevărul întreg și neștirbit al Domnului Isus, așa cum îl găsim în Noul Testament, dacă nu ni se prezintă adevărul din Noul Testament despre care Patriarhul Bisericii Române a spus că acesta conține adevărul întreg despre Domnul Isus Hristos, dacă deci învățăturile care ni se dau nu privesc și nu ne spun despre Domnul Isus Hristos ca fiind singura cale de intrare în cer, să avem grijă și să ne ferim de astfel de oameni, ne rugăm pentru ei și îi lăsăm în pace. Dar cât ne privește pe noi, care dorim cu adevărat să ajungem în cer, să luăm singuri atunci cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, să-l cercetăm, să alegem pe Domnul Iisus Hristos, că numai în felul acesta putem să ajungem în cer. Binecuvintează, Doamne Tată, te rugăm și mesajul care ne stă în față și ajută-ne să înțelegem încă o dată mai mult. Că singura cale de a ajunge la tine, în fericire, este Domnul Isus Hristos, pe care l-ai trimis să moară pentru noi și să învieze ca să fim așezați și noi la dreapta ta, în mărire în ceruri. Ajută-ne să-l căutăm pe Domnul Isus Hristos și în mesajul acesta, pe el să-l găsim, lui să ne predăm și lui să-i slujim spre slavă ta și bucuria noastră. Amin! Nici când Tare sfânt a primit și te bucurii, în suflet tu mi-ai daruit. Isus, e drag feroul divin, prin moarte a ai mântuit. Vecine a Atam viere și viață pe veci de veci ne-a fericit. Nu există mântuire și altă cale de a ajunge la Dumnezeu, în afară de mântuirea pe care ne-a dat-o prin Domnul Isus Hristos, binecuvântat să fie numele în veci. Amin. Iubiți ascultători, ne aflăm așadar cu studiul nostru în Evanghelia după ea în capitolul 6, în versetul 60, verset pe care l-am citit cu ocazia lecțiunii trecute, am avut o serie de gânduri pe care nu le-am putut însă isprăvi din motive de timp. Astăzi, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, Împletită cu bunăvoința dumneavoastră, care v-ați luat timp să ne ascultați, spre slava lui și bucuria noastră veșnică, vom adăuga gândurile care urmează celor care au fost puse din versetul 60 de la Evanghelia după ea în capitolul 6, verset care sună în felul următor. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: Vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Cuvintele acestea pe care le-au auzit ucenicii, le-am discutat, iar pentru cei care probabil acum deschid aparatul prima dată și ne aud pentru prima oară, o să amintim că Domnul Isus vorbea acolo, El se afla în sinagoga iudeilor, despre faptul că El este pâinea vieții și că toți cei care vin la El nu mai însetează niciodată, după cum un pește care intră în apă în mediul lui, niciodată nu duce lipsă de nimic în apă, pentru că acela este mediul lui de viață. Ceea ce este apa pentru pește, este Dumnezeu pentru om. Scoate un pește din apă și moare. Scoate-l pe om din Dumnezeu și moare. Nu mai are bucurie, nu mai are astâmpă, nu are fericire, nu mai are nimic. Este ca într-un nean, ca într-un întuneric pentru că mediul lui de viață pentru care a fost făcut este Dumnezeu. De aceea Dumnezeu, văzând că omenirea se îndreaptă cu pași repe spre pierzare veșnică, a trimis pe Domnul Isus Hristos cu prețul acela mare ca să ne aducă înapoi în Dumnezeu, să putem fi reînviați la viață și să trăim fericiți chiar de aici, de pe pământ. Iubiților, putem umbla ani îndelungați cu Isus adevărul și totuși se poate să te afli în primejdea în care s-au aflat mulți dintre ucenicii Lui și anume să te poticnești de cuvântul Lui viu și sfânt. Dacă ne gândim numai la Iuda, vânzătorul, umblase trei ani și jumătate cu Domnul Isus, și a rămas totuși în pierzare. Mare atenție! Adevărul are surprize. Fi gata să te supui în orice latură ți s-ar descoperi fără cârtire. Nu te îndoi. Ai încredere că Isus, adevărul care te-a călăuzit până acum te va călăuzi fără pagube și de aici înainte? Înțelege gândul acesta, Isus adevărul trebuie să-ți vorbească și despre lucruri pe care nu le-ai știut, dar care sunt într-o desăvârșită armonie cu adevărul, său scris și care este același adevăr descoperit în latura necunoscută de tine. Deci nu te împotrivi, împotrivirea față de adevăr este drumul morții. După ce ai cunoscut adevărul într-o nouă latură, ai curajul să-l trăiești și să-l mărturisești, Căci numai în cunoașterea cu mintea nu ți ajută la nimic, dacă nu este unită cu trăirea. Zice un proverb rusesc așa, mulți cunosc adevărul, dar nu toți grăiesc adevărul. Versetul ne arată că mulți din ucenicii Domnului Sus, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis, vorbirea aceasta este prea de tot, cine poate să o sufere? Domnul Isus vorbise aici despre El ca pâinea vieții coborâtă din cer cu care trebuie să se hrănească toți oamenii, toți cei care vor să aibă viață veșnică fericită. El a vorbit despre marea lui jertfă pe care trebuia să o aducă în curând și că această jertfă trebuie mâncată, adică trebuie să ne-o însușim prin credință de toți cei care vrem să fim mântuiți. Vorbirea aceasta însă a trezit mare împotrivire în inimile ascultătorilor. Când este vorba să te hrănești numai cu Isus singur, să-ți însușești viața Lui, felul Lui de a fi, întâlnești împotrivire întâi în tine și apoi în afara ta, în rândul celor mai apropiați ai tăi. Iată un lucru pe care trebuie să-l știi ca să poți birui atunci când trebuie să treci prin asemenea stări. Dar nu numai iudeii s-au împotrivit Domnului Isus, ci chiar și mulți dintre ucenicii Lui. Când l-au auzit spunând că trebuie să mănânce trupul lui și să bea sângele lui, mulți l-au părăsit. O nouă lumină venise peste ei, dar n-au putut să sufere, n-au vrut să, deschidă, să se deschidă spre ea ca să le umple viața și au plecat de lângă cel care putea să-i mântuiască și să-i fericească pentru veșnicie. Unde s-au fi dus ei? Păi, unde se poate duce omul care respinge adevărul? Să ne gândim! Numai într-un singur loc, în lumea minciunii. Antunericului și a morții. Unde se poate duce un om care se ascunde de soare? Sigur, se duce la întuneric. Cine se ascunde de căldură, unde poate să ajungă? La frig. E lucru limpede. Și cine s-a ascuns de adevărul care este Isus Hristos, unde a putut să ajungă? În minciună. Da, când este vorba să-ți însușești, să mănânci pe Isus te izbești de mari piediți, de mulți împotrivitori, începând cu eul tău. Se prea poate să voiești un Hristos care nu te deranjează de pe temelia ta veche, care te învață unele lucruri morale, care îți dă unele daruri, care face minuni și care are o trăire model de la care înveți câte ceva. Când însă El îți cere să te lepezi de tine și de tot ce ai și să-L urmezi în tot ce este El, să mergi cu El până la cruce, până la moarte, să te hrănești cu moartea Lui, cu trupul frân și cu viața Lui sânge vărsat. Acesta îți devine un cuvânt prea de tot, un cuvânt aspru și ciudat. Firea ta veche nu-l poate asculta și nici măcar să-l sufere la urechi, pentru că îi spune despre moartea ei. Dar să știți, nu este alt drum spre viață veșnică decât acesta. Domnul Isus a trăit puternic moartea lui, căci niciodată în viață nu s-a consultat cu sine însuși, ci întotdeauna a făcut la modul absolut de perfecțiune tot ceea ce a vrut tatăl său. Nici pentru noi nu este un alt drum decât lepădarea de noi înșine și alegerea voiei lui Dumnezeu cât putem mai aproape de desăvârșire. Dragul meu, vrei să asculti și să primești cuvântul Domnului Isus așa cum este El? Aici este toată fericirea ta de acum și din veșnicie, să-L primești așa cum ne l-a adus. Față de această atitudine, Domnul Isus, în versetul 61, ne este arătat că a luat următoarea poziție. Isus care știa în sine că ucenicii să-i împotriva vorbirii acesteia, le-a zis, Vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de poticnire? Iată cât de minunat este adevărul. Lumina lui îți dă siguranță și putere, așa încât nu te mai clatini în fața nimănui. Isus știa în sine. Să știi în tine, fără să mai ai nevoie de învățătura vreunui om, este o stare la care trebuie să ajungă orice copil al lui Dumnezeu care stă sub călăuzirea Duhului Sfânt. Ungerea pe care ai primit-o te învață pe alte căi decât cele cunoscute în lume, cum ni se arată la 1 Ioan 2, și te învață desăvârșit în toate nevoile vieții duhovnicești. Când știi în tine, știi sigur și în afara ta. Lumina care este în tine luminează și în jurul tău. Numai adevărul care este în tine este al tău și îți folosește cu adevărat, așa ca și pâinea pe care o mănânci. Numai pâinea care o mănânci este a ta și îți păstrează viața. Nu pâinea despre care vorbești, nici pâinea pe care o cunoști, ci numai aceea pe care o iei, muși din ea, o mesteci în gură și o introduci în stomac. Aceea este singura pâine care îți hrănește viața. Un proverb rusesc spune așa, nu căuta adevărul la alții? Dacă el nu se află în tine. Isus, deci, care știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis, Vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de poticnire? Sunt cuvinte, iubiți ascultători, sunt părți ale adevărului și sunt lucrări ale Domnului Iisus neînțelese încă de mintea noastră. E adevărat. Când le auzim și le vedem, produc în noi un șoc încât nu știm ce să facem. În clipa aceea însă trebuie să avem mare grijă ca să nu cârtim. Cârtirea este sabia diavolului care face răni în sufletul omului credincios. Dumnezeu este Dumnezeul surprizelor. Dacă ne-am încredințat cu adevărat soarta în mâna Lui, să rămânem liniștiți în orice împrejurare, căci nimic rău nu ni se poate întâmpla. Să nu cârtim și să nu ne potignim de cuvintele și de lucrările noi ale Domnului Isus. El este mult mai mult decât îl cunoaștem noi, și orice nouă descoperire a sa ne crește și ne face tot mai asemănători cu el. Noutățile Domnului Isus ne zguduie ființa, dar sunt necesare pentru că aceste zguduiri ne împing spre desăvârșire. Însă -și venirea lui și răpirea bisericii vor produce o zguduire care ne vor schimba starea noastră de acum. Isus știa în sine că ucenicii săi cărteau că iudeii cărteau, nu răneau atât de adânc pe Mântuitorul nostru. Cârtirea ucenicilor, însă, era cu totul altceva. Ea rănea adânc inima lui. Fratele meu, răscumpărat al Domnului Isus, chiar dacă n-ai înțeles unele lucruri din cuvântul Mântuitorului, nu cârti și nu îngădui înăuntrul tău gânduri negre, ca să nu-i renești inima. Cârtirea duce la ruptură, la despărțire între tine și el, între tine și ai lui. Să ai totdeauna o inimă binevoitoare și nu-ți va fi greu să înțelege adevărul. Celui care înțelege, nu trebuie să-i vorbești mult. Domnul Isus, deci repune întrebarea, vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de poticnire? Domnul Isus ne întreabă pe toți și astăzi, cum este cuvântul meu pentru voi? Este el o pricină de zidire sau de poticnire? Unii au părăsit pe Domnul Isus când le-a dat o nouă lumină asupra unui cuvânt al lui și a pus degetul pe vreo de-a lor. N-au voit lumină nouă, pentru că nu se împotrivea cu părerile lor, cu religia lor, cu neamul și familia lor, cu tradiția pe care o moșteneau din moștrămoși. N-au voit să se deschidă în fața luminii care le lumina viața. Și care a fost urmarea? Au părăsit pe cel care le dădea viața și adevărul, mântuirea și fericirea și au luat soarta în propriile lor mâini și au pierit. Nimeni nu, nu mai cunoaște numele vreunui ucenic care a părăsit atunci pe Domnul Isus. Orice respingere adevărului este o părăsire a Domnului Isus, este un drum spre întuneric și moarte. Mare, mare atenție! În versetul următor, versetul 62, Dumnezeu se adresează acestora care le-a pus întrebarea în versetul 61 cu următoarele cuvinte. Dar dacă ați vedea pe fiul omului suindu-se unde era mai înainte, cine a pășit cu adevărat pe calea credinței să se aștepte să vadă lucruri pe care nu le-a mai văzut și să audă cuvinte pe care nu le-a mai auzit, căci această cale duce din treaptă în treaptă pe scara luminii, deschizând noi orizonturi necunoscute în împărăția lumii pământului. Dar dacă ați vedea, multe din păcate, rătăciri și stări primejdioase vin din faptul că omul nu vede sau nu vrea să vadă. Credința adevărată, pe lângă multele ei binefaceri turnate în viața omului, aduce și darul vederii duhovnicești. Numai cu ochii deschiși de credință poți vedea lucruri duhovnicești Poți pătrunde în tainele adevărului de dincolo de vălul materiei, taine necunoscute de oamenii ceilalți și poți intra în spânta Sfintelor lui Dumnezeu unde totul e altfel decât aici în lumea de jos. Dar dacă ați vedea pe fiul omului suindu-se unde era mai înainte, întreabă Domnul Isus pe acești iudei care se miraseră de cuvintele lui cu privire la faptul că el este pâinea vieții. Domnul Isus nu voiește ucenici care să-L urmeze de silă, ci voiește să aibă ucenici de bunăvoie. El vrea o încredere de plină, chiar când nu este înțeles. De aceea le spune, Voi vă poticniți de cuvântul pe care vi l-am spus, eu sunt pâinea vieții. Ce mirare va fi însă pe voi când eu voi fi proslăvit? Voi vă poticniți de cuvintele mele care sunt duh și viață. Cum vă va merge însă când din pricina necredinței voastre n-ați venit la mine?" Aceasta este cea dintre trei pe care le-o spune în față. El nu și-a -și înapoi niciun cuvânt din cele spuse, nici nu le face mai ușoare de înțeles lămurindu -le. Nu! Cuvântul rămâne cuvânt, adică așa cum l-a spus el. Numai cine mă mănâncă în credință, adică cine mă primește prin credință, primește viață din mine. Din aceste cuvinte, el nu schimbă nimic. Și așa cum am mai arătat, că vreau să fie foarte limpede pentru noi toți, al mânca pe Domnul Iisus, înseamnă, a îl însuși pe Domnul Iisus, înseamnă ca în tot momentul vieții noastre, să trăim așa cum a trăit El, cercetând Scripturile cu Lumina Duhului Sfânt și cu rugăciune, înțelegem, ne întrebăm în fiecare moment dacă viața pe care o trăim este plăcută Lui și apoi dacă este plăcută duce aducem slavă și mulțumire, iar dacă constatăm prin Duhul Său Cel Sfânt că nu este plăcută viața pe care o trăim, ne pocăim și ne întoarcem înapoi. Această practică de zi cu zi, făcută cu toată sinceritatea inimii noastre și cu toată seriozitatea, înseamnă a mânca pe Domnul Isus Hristos, ați ți însuși felul Lui de a fi și acesta este drumul sigur care ne duce spre viață de plină și spre bucurie din Berșug viață care se va sfârși aici pe pământ pentru ca să înceapă apoi pentru toți veșnicile împreună cu Dumnezeu Tatăl. Trupul său. Al Domnului sus este adevărata hrană, sângele său, adevărata băutură. El spune aceste cuvinte ca pe niște pietre. Cine vrea să se lovească cu ele, n-are decât să se lovească. El nu are nimic de schimbat. Mântuitorul nostru nu lasă la o parte nimic din cuvintele lui care pot să îi zbăvească pe cineva, nimic din scandalul crucii lui pe care și-a vărsat sângele pentru păcatul lumii. Iată de ce mulți se întorc de la el. Ce vor face însă aceștia când vor avea de-a face cu mântuitorul proslăvit și înălțat? Ce vor face când vor vedea pe fiul omului care s-a suit unde era mai înainte, dacă acum nu vor să țină cont de cuvintele lui? După cum a venit din cer și vorbea pe față de trimiterea lui de către tatăl, tot așa spunea că se va întoarce înapoi în cer. Vai de cine leapă de aici pe pământ cuvintele Domnului Iisus și jertfa lui! că ceea ce va trebui să stea odată înaintea lui ca judecător, din a cărui gură să-și primească sentința, în timp ce acum a putea să-și primească iertarea. Dar dacă ați vedea pe fiul omului suindu-se unde era mai înainte? Iată câteva gânduri duhovnicești. Fiul omului trăia în cer, în stare de cer, chiar dacă umbla cu trup omenesc pe pământ. Tot ce spunea el arăta viața cerului, felul de a fi al cerului și de aceea era neînțeles de iudei care aveau o gândire pământească și urmăreau o țintă de pe pământ, anume afirmarea lor națională și religioasă. Nici chiar ucenicii nu puteau să creadă în el așa cum era el și ei erau stăpâniți de felul de a fi al pământului. Abia după primirea Duhului Sfânt au primit lumina cea adevărată, atunci au înțeles și ei starea cerească a fiului. Din pricină că nu privim prin credință la Fiul omului ca să-L vedem în starea de cer, să-L vedem cum va fi El în veșnicie și cum vor fi lucrurile acolo, din pricina aceasta ne încurcăm în starea actuală de lucruri izvorâtă din mediul păcatului și al diavolului. Să vezi pe un Hristos dezlipit de tot ce este pământesc, să-L vezi acolo în cer, neamestecat cu cele de pe pământ, aceasta dorește El de la tine și de la mine, fratele meu. Felul lui de a fi este dincolo de toate rândurile de pe pământ, dincolo de toate grupările religioase și el dorește să fim și noi la fel ca el, de aceea ne învață și ne cheamă cu stăruință să venim la el, să-l primim așa cum este, să ne însușim, să-l mâncăm în fiecare zi, după cum am arătat, să ne întrebăm în tot momentul dacă aceasta este ceea ce îi place lui. Iubiți ascultători, facă Domnul Dumnezeu ca toți să ne îl însușim pe Domnul Iisus Hristos. Să trăim de acum încolo după ce l-am primit ca Mântuitor, numai după cum ne călăuzește El. Să ne rugăm, să citim Cuvântul Său, să ne întrebăm și să urmăm neabătut linia trasată de El. Cu aceste gânduri și îndemnuri minunate, vă anunțăm încheierea programului I082, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu cea minunată să fie și să rămână peste noi de acum și în toți vecii. Amin! Dumnezeul meu cu fior Mai nou Mai sfânt Dumnezeul meu Binecuvântat Să-mi Dumnezeul celor vii Azi îți cânt, Mâine și în veșnicie. Numele tău este toată înălțat Fie veșnic binecuvântat Timp de dragosteți aprim Dumnezeul meu Cât pot astăzi să Dumnezeul celor vii Azi când, mâine și-n Numele tău minunat Peste toate înălțat